för alla utan återigen Anders med Jonsson och eh, jag ska väl börja säga att jag är tacksam det, är, liksom, det rullar på och eh, idag tänkte jag fokusera min tacksamhet på eh, alla jävla stjärnor och eh, sådana här berömkommentarer och sånt som jag har fått på iTunes eh, och mycket godda finns det där inne och eh, det, vet jag, det har jag inte ens bett om, det är ju det är skit härligt. Det är, det är nästan för när saker som står. Där. Det är svårt för mig att ta till mig liksom där. Ja, han är roligast på hela jorden. Nej, det är klart att det inte är. Men äh, det, jag uppskattar det jättemycket. Och äh, det här speciella tacket vi har riktat till, till er. Sex, sju stycken som har, har gjort det. Det är underbart fint. Jätte, jättestort tack. Det äh, här är alltså Korvkal, episod två. Och äh, jag pratar med Lena Dahlgren som. Äh, Ja, alltså jag ska inte spoilera för mycket för er nu. Det är en, faktiskt en det är faktiskt en spännande och odär berättelse som kommer eh, rulla ut framför er, Aaron här och det är Lite second life, lite mammaroll Lite Ja det är lite sån här generationskrock Vi är två olika generationer Men jag tycker att den här krocken är Det är ingen stor Ingen stor smäll Utan det är snarare liksom två generationer Som glider lite löst och ömt Mot varandra Och nej ja, jag, jag helt enkelt Sluta bubbla nu Ni får ha en liten liten gnota vacker musik till Och sen, sen kommer det jag och Lena Ta emot bara korvkal med en ny gäst och jag tror, min tanke först var att någonstans fake ett första möte men det vore ju fake det vore ju inte ärligt och jag känner att ärligheten är lite min grej så att jag erkänner faktum att vi har faktiskt vi har pratat förut vi har inspelat förut, vi har tömt ut samtalsämnena förut men nu är det så att allting gick åt skogen på grund av strul med ljudet så vi gör det här en andra vända och jag måste säga, jag hade väldigt trevligt sist, så jag har sett fram emot att föra det här <laughs> samtalet på nytt. Eh, jag sitter här och samtalar lite löst så med Lena Dahlgren. Ja. Välkommen till Körvcast får man väl ändå säga. Tack. Du, eh, jag måste säga, det känns eh, riktigt kul att ha det här. Vi, vi språkade ju som sagt lite förra veckan och sen eh, nu har vi en chans att göra om det hela. Eh, jag, måste ju, jag kommer säkert upprepa lite av samma frågor och sånt där som vi redan har pratat om. Men vi får tänka att de som lyssnar har ju inte hört det där. Så vi, vi kommer tillbaka på den här vändan. Eh, jag fick ett mail av dig för... Ja, vad kan det vara någonstans efter avsnitt ett eller två? Där ja, stod, efter tvåan tror jag det var. Efter tvåan. Mm. Eh, väldigt först snällt och artigt. Och för min del var det bara väldigt roligt att det kom från en kvinnlig lyssnare. Mm. Det var nummer ett. Jag vet inte, det är väl mycket män och mycket... Karar som är aktiva på nätet och skriver och kommenterar. Så det finns säkert Cher som lyssnar på Corvcast också. Men jag har liksom tänkt mig att det är bara grabbar som gillar sånt här. inte Men att det var en kvinna som tyckte om Corvcast, det blev ju jag väldigt, väldigt glad för, nummer ett. Men det, det var ju det som var lite min tanke också när jag mejlade dig. Eh, dels att jag liksom jag tänker mig att det är mest eh, yngre män kan jag säga. Mm. Eh, och dels så är ju åtminstone nu vet jag inte hur den här korvkosten kommer att och, arta sig men, men alltså, den är ju lite inriktad mot spel kanske ja den, den, den, det, det blir den ju ibland det är helt klart ja. eh, och då så eh, och sen så hörde jag dessutom i någon eh, i någon, det var inte en intervju men det var i Schulmans podcast. Då pratar de om just det här att privatpersoner som spelar in podcaster ofta är unga män som är tekniknördar. Och då kände jag så här att ja, men en tant som är lite så där tekniknörd det kanske skulle vara spännande. Ja, jag, jag, när du sa att du, du, du hörde på Alex Schulman och han pratade och han, då fick jag en svull huvud om att Alex Schulman pratade om korpkast. <laughs> Nej, ja, han du... pratade inte om korpkast. det ja, okay. gjorde han inte. Ja, Nej. inte Utan, men, men alltså om, om fenomenet. Ja, men Med jag podcast. tror podcast. Ja. Jag tror det är mycket alltså. grabbar det finns jätte jättebra Det finns ju den här Gone Gaming som är ett mm. ko kollektiv av spelchefer som gör en jättebra show någon gång i månaden, men det är ju i kommentarer och i pratet. Det är ju mest killar. Jag lägger upp ja. som har tagit över. Men mm. det var liksom lite det också som blev intressant i ditt mejl. Du är en kvinna av. Ja du är en generation äldre än mig. Ska man kunna säga. Du är, har haft ett jobbliv. Och du har nästan vuxna barn. Och ändå på något sätt. Eh, så. Skriver du till mig att du får upp någon form av uppskattning för det där och det, det där gör mig både glad men också nervös att jag tänker på att liksom det här min, min säkerhetszon av min, min fördom om att det bara är unga killar som sitter och lyssnar på det här okej okay, det finns mm. alltså vuxna människor som lyssnar på det här också, vad, mm. vad måste jag tänka mig för nu liksom? Ja. <laughs> men, ja, men du, du nämnde ju det förra gången också där Jaha, nu kan jag inte svära Och nu kan jag inte säga vad jag vill Men jag, jag tror att du behöver inte tänka på det tror jag. Nej, alltså det, jag, jag tror att det är viktigare att göra sin grej De som, de som gillar det De får lyssna, de som tar illa upp de, ja. får, de får smita iväg liksom. Det tar jag inte ja. illa upp av heller nej, eh, Men det sista som var väl Eller nej, vänta, jag, jag tror vi har typ fyra intressanta grejer kvar mm. eh, En intressant grej du har börjat intressera dig För att starta en egen podcast Ja Det har jag gjort Och, och den har ju utvecklats då kan man säga Ur att jag sedan ja, Kan det vara ett halvår tillbaka hör, Kör en liten sån här Webbradio eh, Kanal eh, Som går faktiskt dygnet runt Med musik och program blandat Eh, och den där sände jag ju ut då i det här, den här världen Second Life Och där kommer vi till ja. själva det som liksom, <laughs> Först och bara, ah, en kvinna i sina bästa år, det är intressant Hon håller på med ljud och inspelningar och sånt, det är intressant Och sen bara, hon gör en radioshow i Second Life Det här, det här måste ja. ju det sig ut liksom men i alla fall, för att liksom, jag bara går tillbaka till den lite grann. I den här radiokanalen så, så spelar jag också in program. Jag sänder ju inte bara live och inte bara musik, utan jag, jag spelar in program. Och det är inte bara jag, utan vi är ju ganska många som, som spelar in program. Då, som jag sänder i den här kanalen. Och i några av de där programmen så pratade jag mera om mig själv, alltså mitt... Real life jag Eller vad jag ska säga Och hur det har varit Det här senaste året och När jag har varit hemma och sjukskriven För utbrändhet Och jag fick jättemycket positiv respons på det där Och det var då jag Kände att ja, men Jag kanske ska ut i något Annat forum med det här Så det var då tanken på podcast Väcktes och det var då jag började kolla runt Och så hittade jag din då till slut du förstår att det är ganska coolt va? På något sätt en cool historia. Ett, ett arbetsliv som har gått över styr. En utbrändhet och sjukskrivning. Vad ska jag göra? En radioshow i second. Det känns så ja. sjukt otippat liksom. Ja men alltså grejen var ju att alltså, när jag jobbade så jobbade jag mycket som skribent. Var med och gjorde en tidning Alltså skriva mycket Bloggat och allt Och i och med det här när jag blev sjuk så tappade jag förmågan att skriva För att det var så förknippat med mitt jobb Så att jag har försökt att liksom skriva ner de här tankarna och de här erfarenheterna Men det tog det bara tog tvärstopp mm. Och då tänkte jag, äh, men då måste jag hitta någon annan, någon annan kanal Eller något annat sätt att uttrycka mig på så då blir det radio ja, jag har sett, Du har ju en blogg också Som jag fastnar mycket för I alla fall konceptet bakom mm. Det var något som jag funderade på för länge sedan Men aldrig riktigt Jag tänkte att det skulle bli för mycket jobb med det Men där du liksom mm. har nu, nu är ju du inte heller så att du uppdaterar den dagligen Men det är ändå nej. ganska bra att du har Istället för ett blogginlägg har du en ljudfil alltså, Så att varje, ja. varje blogginlägg Är en ström av en liten 8-10 minuters ljud. Fil där du pratar om din dag Eller din situation Eller något ja. intressant du har observerat Och sen avslutar du med dagens låt då Som knyter ihop säcken ja. ja Det var en ganska kul idé ja, är det, Kommer den fortsätta I parallell med Din nya poddshow Om livet Eller kommer den att bytas sig upp liksom? nej, nej, jag tänker mig nog att jag ska fortsätta Med de där radiobloggarna, det tror jag de är ju de är ganska korta och de handlar ju om, de kan ju handla om lite vad som helst, det blir ju egentligen istället för ett blogginlägg mm. alltså nu, nu har jag gjort det här, nu händer det här liksom. Så att det, nej men de kommer nog att landa emellan där någonstans, det tror jag coolt eh, vi, jag tror, vi, vi kommer göra, du kommer att få chansen att göra reklam för alla dina produkter, det lovar jag är det. Äh, ja. Men jag tror vi tar det i slutet när folk är liksom redo att koppla ur sig ur den här showen och direkt på väg in på nätet. Då kan vi säga vad de ska in och så går de in ja. i det. Låter det bra? Precis. Det låter jättebra. Om ja. de inte har slutat lyssna då vill jag säga. Ja, men alltså jag kan säga om det är någon som har stängt av nu då skiter vi i dem liksom. ja. Här, ja men då vill vi inte ha er som kund liksom. Nej det exakt. Nej. Way how I Lived a lad of great ambition Who had said as his life's mission To excel upon his <tries> And he played a little tune On his Spanish guitar He'd mingle with a songless sweet refrain <tries> In the evening in the cactus He would get a lot of practice On his <tries> cattle he was trailing you would always hear him whaling on idiot little are dida la la la la la la la la big shot from the city i heard him warbling and ditty, and a company was only legends Then he said, Look here, my sonny, you can make a lot of money with a y-da-di-lip-li-lip-d- And he'd play a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with a song this week and pray. Then our hero took the dip and packed his rip and took a drip and soon was singing o'er the radio to you. If the Swiss heard what he's earning, green with envy they'd be turning when he dee, do, do, do, do, do, do, do. Soon he met a little maiden who with talent who was laden, and she fell for him like flowers for the dew. And he wished not to evade her. And he used to serenade her with his yuddy-d- And he played a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with a song that's sweet refrain.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 Du, vi måste ju snacka om det här med second life. Ja, det måste <laughs> Säger man spela second life? <laughs> eller säger man leva Nej. second life? Eller vad, um, vad är verbet? Alltså det, det finns de som säger spela second life. Och de som också gör det. Alltså som inte... Eh, vad ska jag säga de, de går inte in i sin egen person i det här. Men jag säger inte spela därför att min avatard, som de här gubbarna heter, är väldigt mycket jag. Mm. Eh, och jag är väldigt liksom, ärlig med mig själv och, och så. Så att, eh, jag säger inte spela. Eh, men jag, jag säger inte leva heller. Jag vet inte 17. Ja, jag vet vad jag säger. Jag ska in i världen bara. Ja. Ah. Mat ungarna, maten står på bordet. Nu går morsan in i second life igen. Ja, precis. <laughs> ja. Det kommer, det. kommer Funkar det bra med familjen Eller kommer de skriva så här böcker När de blir stora om hur det var att ha en mamma I second life liksom och så Det kan nog hända Fast alltså de här stora Barnen som jag har Som inte bor hemma längre De tycker ju att alltså, De kan ju tycka så här Jaha, Ska du ha liksom, vara DJ i second life Nu kväll när vi kommer hem Det kan de ju tycka lite trist den kan jag ju faktiskt Se till att jag inte gör det Men, men sen kan de tycka att det är rätt coolt också Det, det kan jag förstå <laughs> mm. Så att de kan ju sitta här bredvid När jag kör lite Shower och sådär Så där, alltså, tycker de att det är lite spännande och Kul så Cool <laughs> Innan vi går in på själva vad Second Life egentligen är och sånt, för det har jag mycket mm. frågor om. Så jag tänker jag när du träffar människor, jämngamla människor, förstår de sig på när du säger att du är inne i en datafantasivärld och är DJ och pratar för folk som är inne i den här datavärlden? Förstår de, accepterar eller är det liksom lite, sådär, lite förvirrat och bara, ha vad håller hon nu på med igen? Liksom. Ja, ja, det är det. Det är, det, är, ja. det är svårt att förklara konceptet Ja, det är det eh, Och jag kan väl säga så här, det är ju ingenting som jag går och liksom Pladdrar om med gemene man heller Eller liksom sådär bara Utan det är ju, de som känner mig väl De berättar jag ju mm. Sen har jag alltså min närmaste beninna, Henne har jag ju eh, tagit med mig in i Second Life någon gång okay. Så att hon har fått vara där och hälsa på och, jag har ju lite sådana där låneavatarer som jag kan låna ut. Då. Så då, hon var där med mig en kväll bara för att, att titta runt. Och gick det bra då? Hur, hur var det ja, henne? Ja, det så gick erfarenhet? jättebra. Ja, alltså hon tyckte att det var väldigt annorlunda mot för hur hon hade tänkt sig. Mm. Eh, men eh, ja, hon tyckte det var spännande. Och sen tyckte jag också att det var... En sak som också var trevligt är att jag har ju en en väldigt god vän som jag har hittat i Second Life som vi har ju känt varann kanske i två år nu pratar ju dagligen väldigt mycket och jag tyckte att det var lite spännande att de två fick träffa varandra också som hör mycket talas om varandra blir det ju då men när de träffar varandra då då går deras små gubbar fram till varann och liksom då kollar på varandra. Ja, hon har den skolan Ja, hon har det där frisyren. Och sen skriver man. Känna, är det du som är Lenas kompis? Ja, det är jag. det är texten som kommer upp på skärmen. Ja, ja, vi textade bara då. Sen kan du kan ju använda röst också. Men, men vi textade bara då. Mm. Du vet att du. Är, det var, kom ihåg nu att det var du som först använde ordet tant Så att när jag använder det i efterhand ja. så att du inte tar illa upp. Men du är till världens framtidigaste tant <laughs> Jag hoppas du inser det det var, ett, det var ett nytt ord. Ja, det var inget ja. snyggt ord. Jag tror att språkpolisen kommer att få siren på det där. Men det är helt, det är, det är, i min värld är det helt galet. Det här är typ så här teknik som nästan inte jag förstår. Liksom, det går jo. över gränsen. Och du bara, ah, jag har varit fem år i Second Life. och Jag träffar mina kompisar där inne. Det låter helt häftigt, men koko. Mm, ja, och jag förstår, jag vet det. Och, och jag har ju <coughs> vid något tillfälle så, så ha, höll jag en föreläsning om Second Life för eh, det var alltså då företagande kvinnor tror jag det var mest i den gruppen. Ja, det, var, ja, det var i alla fall för kvinnor i min ålder då kan jag säga. Eh, kanske lite äldre och lite inre där och, och jag skulle prata om Second Life och det är ju jättesvårt för det är så komplext och det är så mycket, det är svårt att veta vad ska man ta upp. Så, alltså, Eh, men jag försökte där då på 45 minuter och, och förklara lite grann och visa bilder och lite sånt där Men jag möttes av lite aggressivitet måste jag säga För att det var ju en del som, som tyckte att jag har den, den riktiga världen den är så tråkig som man måste leva ett låtsas liv och, mm. kan, äh, kan det verkligen ge någonting att prata med folk som man inte känner och ja liksom den. Så, det, så så är det ju, det är ju många som tycker att det är konstigt Ja, men, men alltså samtidigt Så är ju jag jag, menar, jag har mina döttrar som är ju då Strax över 20 eh, De har ju De är ju uppvuxen med en helt annan Vad ska jag säga Nättradition Än vad, vad min generation är ja, det jag, jag menar de, det. de träffar ju Jättemycket kompisar eh, På MSN och ja, Lunar var det väl för något tag sedan Och, och alltså så här som som de inte har, det, alltså det, har, det är naturligt för dem mm. Så de förstår ju Min son som är torr och fortfarande bor hemma Jag menar, han har ju kompisar över hela världen Ja visst eh, Genom spel och, och sådär som han sitter och snackar med på Skype Han är otroligt duktig på engelska Det har ju han lärt sig bara genom de kontakterna Så att... Eh, Ja, man får ju ett mycket bredare kontaktnät. Visst är det så? Nej, det är. Det är klart att det inte är konstigt. Det är nog mer att eh, jag vet inte jag, jag tänker mig att de flesta vanliga såna grejer där har man ändå något gemensamt mål man går in för att förstöra fiendebasen eller för att ah, göra en sån där mm. grej. Och det är väl det är väl så att vi som är uppväxte med, med Xbox och sånt att vi vill vi vill förstöra saker, vi vill in och döda, vi vill krossa, vi vill vinna, vi vill ha poäng, mission ja. accomplished. Eh, så att det här konceptet ah. av att bara liksom glida in och hänga lite ah. bara, ja men vi mm -hmm. Vi kanske hjälps åt att bygga en liten soffgrupp nere på stranden. Där vi kan ja, sitta och softa ja, liksom, ja, med en ja, virtuell ja. flaska vin. Eh, mm, att mm. Det, det är liksom lite så bara, ja men vad gör man egentligen då? Så här, men vad, vad gör ja. man sen då? Vad går det ut på? Att det är lite det där. Eh, men jag tror jag börjar förstå att det är liksom det där själva hänget. Det är samtalet. Det är kontakterna mm. sånt som står i fokus och som är det viktiga för er. Ja, det, det tror jag de, de flesta skulle svara. Om du frågar så är det. Så är det det, sen så är det ju, alltså För mig till exempel så är det ju Ett sätt att vara kreativ alltså Jag bygger ju mycket, jag bygger mycket världar Och hus och, och sådär Och det tycker jag ju är alltså, Jag har ju ett sånt behov också mm. Av att eh, pyssla med sånt Och så sen då de här eh, Eventen som jag gör dem med Spela musik och ha lite live-artister ibland och lite sådär då. Det där är jag också, jag vet att du pratade om det sist. Men mm. live-artister i second life alltså. Ja. Där, man, där du då modellerar ihop en gubbe som ska likna den aktuella artisten. Som sedan sitter framför någon webbkamera och spelar in sin show som sänds ut direkt på internet. Samtidigt ja. som deras lilla gubbe sitter och klinkar på en låtsas liksom. Ja ja ah. så är Det det, alltså, det finns ju otroligt många artister I Second Life Alltså som, som i princip Jobbar med det och har kanske Tre, fyra konserter per dag Eller per dygn eh, Och eh, Så de har ju liksom sina gubbar Klara och, och Jobbar med det men, men jag har ju varit med Vi har ju varit en liten grupp som har Jobbat med det här att få artister utifrån, alltså så kallade RL-artister, real-life-artister, mm. att komma in och spela. Eh, och då har vi ju hjälpt dem att göra de här avatarerna. Då. Men du, mm. eh, går det att göra någon profit på det där? Då? Kan, du, kan du liksom sätta upp pengar i dörren för att komma in på din klubb och att du kan liksom göra en liten slant på det där? Eller är allting helt ja. gratis? ja alltså det, jag, jag, gör ju inte, jag tar ju inte betalt Jag tror att det har förekommit Men det är ingenting som jag gör men det, det, Däremot så har jag en sån här liten då. Så där kan det väl ramla in lite små kronor Ibland men, men jag tror att man, man ska inte gå in eh, Och tro att man ska kunna Tjäna pengar Utan alltså det jag lägger ut på Att hyra mitt land till exempel Det får jag ju liksom Det får jag kalkulera med att det här är en summa Som jag kan kan undvara mm. Och se det som att ah, men Det här är min hobby eh, Skulle jag, skulle jag liksom Rida eller göra någonting annat Så skulle det också kosta pengar ja, ja visst. Jag, jag tänker bara Nej. så Motivationen när artisterna går in och gör det Är för att på något sätt göra reklam För sin verklighetsartisteri liksom. de, vill, ja. de vill sälja riktiga skivor Och ja. få folk att gå och se dem i verkligheten Ja, jo, men så är det ju. Och sen så tror jag också att många, och det hänger ju ihop det här med med det här med sociala medier. Att det är så, alltså det är många artister som provar att göra sig känd genom den, den vägen, så att säga. Och då, är, då kan ju Second Life vara en del av det. Mm. För att det är lite nytt och det är lite sådär spännande. Du så kan nog skriva det på sin hemsida. Nu har jag gjort en spelning i Second Life och så. Shit, ja, det är en annan. Jag har, ju, jag har ju så mycket fördomar om Second Life. För mig, jag som är liksom ett litet övervuxet busfrö, jag har ju ja. liksom både fantiserat många gånger och bara liksom skapat någon slags elitstyrka och bara glider in i Second Life och göra bus. Liksom. Bara reta upp folk så de jagar mig runt på stan liksom, och, ja. och snodlar deras hatt och bara glida in i något hörn eller någonting. De finns ju kan jag säga har du Har du någon... Ja just det, du har berättat om den här bussincidenten Ja precis Jag har väl ut för det på min eh, på Hemma på min, mitt land också På min pub Jag har ju en pub ja eh, Men de är ju ganska lätt att göra sig av med Och jag tror inte att Alltså folk retar sig inte så mycket på dem Faktiskt det går ju att slänga ut då. Jag skulle ju gilla dem. Det är det jag tror att jag skulle vara Garvot om du berättade ju att ni hade en spelning med någon riktig artist. Var, och så kommer det in en kille och bara slänger ut staplar upp bussar från scenen så ingen kan mm. se någonting. Och du är så här: bara, Han var jävligt irriterande och jag jobbar. Nej, han är en hjälte. Han är en legend. Liksom. Du ska äda han till din friendslist och bjuda in honom varje spelning. Ja men vi har ju lite olika ja. Alltså jag kan ju tycka så här. Ja men visst det kan väl vara kul Jag irriterar mig väl inte så jättemycket Men för de personerna som Hade gjort det här eventet Och betalade ganska mycket pengar För att få just det här bandet Och, och liksom det krävs ju mycket Reklam, mycket jobb för att få Folk att komma dit och veta om det Och det är klart att då är det ju trist Ja, ja men visst förstår jag det när någon liksom. Jag tror nog mer att i och med att jag kanske är lite som de där med vad är det för fel på den riktiga världen. Men jag tänker att lite, mm. lite med och leva i en fantasivärld, lite av skärmen skulle ju ändå vara att det kan hända saker där som inte händer i verkligheten. Liksom, att sådana här ja. absurda grejer skulle uppskattas för, av mig. Liksom, ja. För att om, om, om mitt second life-värld var precis som mitt riktiga värde då, då blir det ju meningslöst. Liksom. Ja, men, och där håller jag helt med det. Därför att, jag menar, det här är ju en värld där bara fantasin sätter gränser. Så du kan ju göra precis vad som helst. Allt finns ju här. Du har ju liksom brott och sex och spel. Och, ja men du vet, svart sjuka och bråk och drama och hej och hå. Allt som finns i den riktiga världen finns ju även här. Eh, och det kan man ju också tycka är konstigt. Varför ska vi gå in i den där världen och bråka? Eh, när, det kan man ju kanske... Man kan ju tycka att man kan välja bort det då när man är där. Men, men alltså, för att vara en värld där, där, där bara fantasin sätter gränser så är det otroligt normalt. Mm. Alltså folk bor i hus med kök och toalett och vardagsrum och tv. Och... Det kan jag ju tycka är lite obegärdigt. There was a time I know when in the book of heaven an old account was standing for his unforgiven. My name was at the top and many things below. But I went to the keeper and settled long ago. Long ago might need long ago. I made it all. Yes, the old account was settled long ago. Hallelujah. And the records. He washed my sins away When the old account was settled long ago The old account was large and larger every day For I was always sinning and never tried to pay But when I looked ahead and saw the pain and woe I said that I would settle and settle long ago Long ago Now I need I Long ago I it all Yes, the old account was settled Washed my sins away when the old account was <laughs> Min, min fördom är också att det finns Det pratade vi om sist, man, man kommer in till Second Life och, och hamnar i ett vägskäl där man kan gå Två hål liksom, till vänster Då är det den präktiga gänget Där alla är så prinsar och prinsesser Har gjort sig själv jättesnygga Och det finns enhörningar och vattenfall överallt Och den andra vägen, det är liksom In i den mörka sidan Där det bara finns sån här obskyra Sexhörn med liksom Knullgrejer och sånt överallt Och att, att det liksom är där emellan Hela Second Life pendlar De som liksom är så där gull Och de som är Ja, ja men det är lite så Det är lite så Och, och ja, på den här skalan, vart, vart placerar du Din pub mellan vänster och höger då mellan jag ja mitt i skulle jag Oj då Nu blev det lite intressant helbörd. Ja det är lite intressant Alltså jag kan ju säga så här, Jag har inga sexbollar på min klubb Det har jag inte Sexbollar har... <laughs> Ja sexboll? alltså det är så. Man, man måste ju så På något sätt måste man ju skaffa sig någon animering Eller så Och då är det sådana där bollar okay. eller hud, Huddar eller ja det vet jag. Eh, Så det är det inte Så är det inte men det är inte enhörningar nej, heller nej, nej. <laughs> har, har du här på din krog Som du känner igen så bara, ah, ja känner ja, ja, ja. Kul att du är här igen Ja, ja, ja absolut Det blir ju så det, Jag tror att det är, så är det nog på de flesta ställen det, det är droppa in okända människor ibland Men för det mesta så är det liksom Samma, eh, samma gäng eller vad ska jag säga. Shit, vad sjukt Så att man, man känner ju varandra men det är, Så egentligen är, kan man säga Att det är som en en, ett flashigt chattrum Det, det ja. är liksom gamla vänner Som ni möts upp i er ja, MSN-chatt Fast ni har egna gubbar Och ni kan styra runt och göra lite saker och Ja, ja. Jo, men det, det skulle man kunna säga Plus att du då har Den här möjligheten att skapa eh, Miljöer Och, och liksom testa olika grejer Jag menar för mig var det fantastiskt Till exempel att när jag var Sugen på, eh, på Det här med radio att jag kan testa det där då I den världen mm. och liksom, ja, Är det här något? Liksom. Sen kan man ju som jag Tänker göra nu då lyfter man ut det I, i verkligheten ja, det... Så att man har ju lite Alltså du kan ju testa Var 17 som helst Det är ju så Ja bara man inte gå för långt till höger För de grejerna vill man ja. inte testa Liksom <laughs> Ja, men alltså det finns väl de som, som behöver testa det också. Ja, ja, men det är väl alltså mycket av de här, Du som du sa att det är konstigt att man ska få in våld och brott och sånt i Second Life. Mm. Men å andra sidan, om, om folk gör det där istället för verkligheten så är det väl ändå ja. en fördel. Liksom. Om, de kan, ja, om de vill slå någon på käften och kan slå en, en leksaksgubba in i datorn på käften istället, ja. det är egentligen ja. smartare. Mm. Ja, men egentligen man får liksom utlopp för det då. Sina mörka sidor och sånt kan man gå ut i den riktiga världen snäll och fin det, det pratade vi ju sist om också att det, att det här min, min lockelse till att gå in och det busa med folk liksom och ställa till med jävelskap i second life men när jag började pr presentera mina olika förslag så, du trodde ju inte att det skulle funka, mina olika idéer nej, nej jag trodde inte på det att, att, att ni har liksom blivit så vana Med de här jävlarna Att ni har något så här autofilter Så ni bara ignorerar oss Så ja. även om jag står i ett hörn och jobbar Så är det ingen som ser mig nästan Nej. Det är lite synd att höra ja. <laughs> Så tror jag Alltså jag tror alltså, ja. Nej men jag tror inte, alltså det som Jag tror egentligen folk Mest reta sig på i den där världen Det är ju de som verkligen går in För att förstöra för någon annan På riktigt Alltså med, du vet, skitsnacka och snack bakom ryggen och sådana alltså grejer sånt där som är jättetråkigt i alla världar. Det förekommer ju även här. Är det, är det mycket sånt där att folk som jävlas liksom försöker hitta människors riktiga identitet och spela ut dem ja, på verkligheten? Det alltså. Ja, det förekommer ju också. Det gör det ju. Och, och sen är ju det väldigt olika. Eh, alltså jag har ju vänner som... Aldrig någonsin skulle röja sin identitet för någon eh, Av olika anledningar Medan jag är ganska Ja, det är många som vet vem jag är Men är det så, när, när ni är inne och pratar med varandra och sånt här, Är ni i roller då? Så att ni pratar ni, du, du säger inte så här Idag har jag eh, korv med ungarna Utan du säger Idag har det, jag varit ja, det... på fantasistranden Och rider på en enhörning Ja, nej, utan jag. Alltså, med de som man har umgått med länge som verkligen har blivit ens vänner, de pratar man ju vardag med så att säga. Mm. Det, är det. Ja, men det är nog viktigt. Jag vet att vi har snackat om det på vi hade ju en, ett, ett stort gäng som spelade mycket Xbox tillsammans. Och därefter efter ett tag, mm. det blev mer som en, också som en chatt. Liksom. Att man, ja. Även om man inte spelar samma spel så kopplar man ihop så att vi, vi hade varann i mikrofonen. Och så bara det att man och skit, liksom skit ja. medan man gjorde sin grej. Liksom. Och det är... ja, men så, så kan ju vi också göra. Alltså, om jag säger av min, min äh, bästa vän eller väninna ska jag säga. Alltså, vi kan ju sitta och prata med varann på Skype och ha varandra i lurarna. Men vi står på varsitt land och bygger på varsitt hus till exempel. Ja, ja. Alltså, man gör sin, sin, sin egen grej men man, ja, man har ändå någon att surra med. Alltså. Ja det är ju, det är säkert mm. något, något resultat av att eh, det klassiska människobyn har brytits upp liksom Vi är mer och mer ensamma och då, då söker mm. man till någon större grupp, liksom en större flock eller något sånt Ja, ja men och sen så är det ju också, så, jag menar det, jag har ju mött folk genom åren som till exempel är handikappade på ett eller annat sätt Eh, sängliggande eller eh, jag vet, någon tjej som jag träffade alldeles i början, hon, hon var från Kanada, hon hade ju någon ryggskada så att hon kunde inte gå. Men hon sa, i den här världen kan jag dansa. Eh, så att, och det tyckte hon var fantastiskt liksom. Och det, kan ju, det, det, finns ju, jag menar, det finns ju Alla sorter Det finns ju folk som inte vågar gå ut I, i den riktiga världen och möta folk Av olika anledningar Jag tycker att det är jättejobbigt Men här kan du möta andra och vara social ja. Och så har det varit lite grann För mig nu eh, Speciellt i början då När jag var hemma och var sjuk så, så hade jag, jag, mina, jag drog mig för att gå på affären mm. Jag hade liksom, Jag hade ingen lust att möta Folk sådär men jag hade ju fortfarande Mina vänner i den här världen Som är liksom Så att jag, För mig har det ju inneburat Att jag har ändå kunnat upprätthålla Någon slags social kontakt Fast jag har ja. gärna ha stängt in mig här hemma har, har du känt att det har Att det har hjälpt Eller tror du att det är risken att man blir isolerad I det där i och med att man Att man inte behöver utmana sig själv Ut i verkliga livet liksom? Mm Ja, alltså så kan det nog vara För, för jag, jag kan också jag tror, det, kan vara en, det kan ha varit men, där, men sen läste jag faktiskt i en tidning häromdagen I Måbra var det till och med Där stod det att tvärt emot vad man har trott Så är det så att folk som, som är mycket sociala via nätet Blir också det i verkligheten mm. De har mycket lättare för att ta kontakt med folk och så Ja, okay. det är säkert sant. Det är ju all mm. social träning är ju bra. Liksom. Mm. Ja, det låter ju ah. helt fantastiskt. Jag undrar om inte du har några såna här riktigt bra anekdoter. Det måste ju varit några extrem kärleksdrama eller någon katastrof när du kom till jobbet och halva baren var borta. Eller något sånt där Nå Någon så här riktiga skratthistorier Från din tid oh, i världen Det skulle jag ha Fått fundera på Alltså kärleksdrama och så Det är ju hela tiden Så det är ju Det reflekterar man inte ens över är, är, är det då alltså, alltså Bara att någon har sett en annans gubbe Och sagt wow vilken snygging Och så att man har blivit kära genom intressanta samtal Eller är det sånt som ja. sprider sig till Verkligen världen att det är så här ett ja, par som går in tillsammans Och sen så träffar ja. den ena någon annan Ja det finns ju säkert också men, men jag har ju vänner som Alltså har träffat varandra I Second Life och blivit Ett par i I Real Life Och de, de två har ju till och med träffat i Real Life Så det är lite spännande ja men, men jag tror inte att det händer Sådär Alltså just den grejen är nog rätt ovanlig det, det måste ju vara ännu svårare där jag, tänker mig, jag har alltid varit lite kritisk Mot såhär internetdating Nu är jag bara en gammal tjurgubbe Så att jag vet folk som det här funkar bra för Men jag tänker mig sådär att man, man hamnar i en miljö Där folk bara framhåller sina bästa sidor Och man inte, man inte Får se personens baksida Förrän det är för sent och jag tänker mig en sån där värld Där man liksom skapar sitt eget Sin egen karaktär och sånt Att det där kan bli ännu mer Att man, liksom, man går in ännu mer I den här fantasivärlden eh, ja. Och sen när man väl träffas Så blir det bara Ett enormt antiklimax kanske Ja Jo men vi ska Och jag tror inte Man ska nog inte gå in I den här världen I någon slags för förhoppning Om att man ska träffa någon Nej alltså, det, Jag tror det är viktigt nej, Att du säger det Till våra mm. lyssnare Det sitter säkert ja. någon där inne Som fick idéer Nu eh, Lägg ner det där Benny Så jag håller inte ja. på sig där nu. Men sen så naturligtvis då, så, så händer det ju då För del. Eh, det. del Att det verkligen stämmer i alla världar Och det är ju jättemysigt Shit, Ja det är klart, det måste, hur man än hittar kärleken så är det nog bra Det måste vi ja. ändå enas om eh. Ja men så är det ju, ja. absolut Nej men vad har jag ju Alltså, ja nej alltså, Jag skrattar ju hejdlöst mycket då när jag kör När vi kör våra eh, Live-sändningar När jag har min den här kamraten Med mig mm. eh, För då, då kopplar vi upp oss Via Skype båda två och Då kan jag köra ut det ljudet och så babblar vi och så spelar vi musik. Och då är vi inte nådiga kan jag säga med våra gäster. Han är ja, <f> <här> deras avatarer. Åh oh, ja, då ljuger vi och hittar på allt möjligt. Så. <här> det låter väldigt <faktiskt> skitkul. <här> ja, det är riktigt. Kul, I vars en del kul. av landet med Skype mm. och sänder en radiostation i ett fantasivärld Det är helt galen tanke faktiskt. Och snacka skit om folk. Fast vi bjuder mycket på oss Själv också, jag menar det får man ju göra Vi, vi ljuger ju om varandra också de, Men folk vet lite Vad de förväntar sig när de kommer dit kanske Ja, ja, ja, ja, absolut Shit. du Jag har ju hört rykten också om att det går åt En hel del pengar Till att leva i en fantasivärld Vi kanske inte ska snacka några summor Men känns det som att det är värt det Du har ju pumpat in en hel del slantar För att kunna köpa din, din bar Och dina olika boenden och Mm. Sånt där. Det, alltså jag hade ju bestämt det, det, tror, det tror jag vi pratade om förra gången Jag hade ju tre regler eh, När jag För att jag gick in i Second Life Egentligen för att undersöka det För en kunsräkning Om det kunde var, fungera som en, en Virtuell mötesplats mm. För ett, ett nätverk av kvinnor. Så det var egentligen så jag hamnade där. Eh, och sen så upptäckte jag det här, men jag är ju väldigt intresserad av musik jag tycker det är kul. Eh, och då upptäckte jag att här finns ju mycket musik. Alltså klubbar eh, och ja med live artister och sådär. Så, där. så, så jag, jag blev liksom kvar när jag upptäckte den delen av den här världen. Eh, men då bestämde jag mig i alla fall för att Okej, okay, jag, jag ska stanna kvar här Men regel nummer ett Det var ju att jag inte skulle sätta in Några riktiga pengar Alltså jag ska inte knyta mitt kontokort Till den här världen Hur gick det med det då? Det gick åt pipan kan jag säga <laughs> <laughs> Och det andra det var ju att Jag skulle inte ha något hus Alltså jag skulle inte ha något hem För det tyckte jag var urfånigt Hur gick det med det då? Alltså, det gick åt pipan kan jag säga <laughs> Jag har haft väldigt mycket olika hus sedan dess. Jag har fortfarande. Och den tredje regeln Det var att jag ska inte göra någonting som jag inte kan berätta för min man. Hur gick det med Och det? Det har, det har jag hållit. Det har jag i alla fall. <laughs> ja, det har jag. Så att jag är väldigt liksom. Öppen och ärlig med vad jag gör och inte gör ja. i den här världen. Så. Ja. Vad, vad tycker han så, om, det, om det hela? Liksom en, en... Nej, men han tycker ju att det är jättespännande och kul, naturligtvis. Har han en egen gubbe? Mm. Ja, han har också en egen gubbe. Oh, mm. Mm. Men, men i... han håller på med helt andra saker. I, i second alltså, life, alltså. Han... Ja, ja, han har. Alltså, han är så kultursnöbbet. Okay. Han håller på med så konst och grejer. Har han har ett litet galleri liksom Som man kan gå in och titta på Ja, mycket så Shit. Konstigt, ja jag är, Det är mer rock'n'roll På, det är lite, på min det. lilla grupp det. Ja, men det där är helt knäppt. Äh, nej, vad coolt Ja, nej men så är det Nej men och då Nej men, och, alltså den dagen jag då Ändå bestämde mig för att Nej men det kan vara värt att att eh, hyra ett sånt här land så att jag verkligen kan göra ja, egna spelningar eller skicka ut egen musik eller bygga saker och sånt där som jag då börjar känna att jag kanske skulle tycka om. Eh, då, får man ju, då får man ju göra en kalkyl. Ja men är det värt att lägga ner några hundra lappar på det här varje månad? Eh, och det var ju som jag sa förut. Ja men jag kan gå på ridskolan eller jag kan göra någonting annat som också... Som kostar pengar. Mm. Och så sen säger jag, det här är min hobby. Jag får ut någonting av det här jag tycker det här är det. här ger mig någonting, det här är kul. Och då, då får man ju liksom bestämma sig för att, ja men är det värt det då? Är det värt de här pengarna? Men är det, är det nödvändigt att det är en dyr hobby? Eller skulle man kunna klara ett second life-beroende på ganska små slantare? Ja, ingenting. Alltså. Eh, senast igår var det faktiskt, blev det faktiskt prat om det att eh, en... Av de som var på pubben igår kväll. Hon, jag tror hon är fem år. Att hon har varit i SLI fem år ah, ni, nä herregud. närheten av det. Hon har aldrig pyttat in en enda spänn Jag tror då att hon, det var en femåring som satt på en Second life pub Nej, nej, nej. Oha, nej, nej, nej. Hon är också, också taktisk. Okay. Hon har aldrig lagt in en spänn alltså. Nej, hon har aldrig lagt in. Det betyder att du vet mer att hon har aldrig lagt något i drickskorgen heller. Det kanske sätter henne i ett annat perspektiv va Som kompis Ja fast det gör hon ju därför att Hon, hon jobbar ju också som, som DJ Kanske inte så mycket nu Men hon har gjort det förut i alla fall Och då tjänar hon lite pengar på det Okej okay, så det är samma pengar Alltså mm. de pengarna du får in i DJ-båset Kan du köpa ett mm. hus för liksom? ja, ja, ja absolut coolt det är, ju som en, det är ju en egen valuta Och det är alltid samma liksom. ja. Kan du, i teorin Skulle du kunna lösa ut den igen mot pengar. Ja det kan man, ja absolut så att om, du, om, man du, om någon kommer och dricka en miljon Så kan du ja. lösa ut dig riktiga pengar Japp. ja Men nu du vet Nu börjar <laughs> jag slicka med munnen ja. Alltså det finns ju de som tjänar Riktigt stora pengar det, Du har ju en enorm omsättning Nu vet inte jag men för något tag sedan När jag kollade så tror jag det är runt 10 miljoner USA dollar alltså. Om året Eller om ja. 10 miljoner ah, alltså, ah, Jag skulle vilja ha 10 miljoner USA-dollar till mig själv ja, <laughs> Jag vill inte dela ja, det med alla andra Det andre. kan du försöka Nej men alltså det är helt klart att du kan Hitta någon verksamhet som, som du kan leva på Så är det Shit, Nej, säg så inte sånt där till mig Jag, jag är ett livdjur <laughs> när jag försöker Bestämma mig vad jag ska bli och vad jag ska göra Och jag behöver verkligen inte säga här Lätta utvägar för då blir jag bara Ett vrak av en man men det är, det är väl kanske inte så många som gör Nej. det men, men det finns Man måste väl ha en väldigt bra idé Och jobba säkert minst lika hårt som man gör Med vilket annat jobb som helst Absolut, nästan ännu mer eh, ja, Det är, man inte, det är som... om man skulle lura av folk pengar Lurar om någonting jag mm. har gjort en, ett, ett rum Om man kommer in där så blir gubben dubbelt så stor Och alla bara, Åh, tänk att ha en dubbelt så stor gubben Så går de in och betalar pengar Och så är gubben lika stor ändå Ja, alltså det finns ju, Det har ju varit en sån här riktig fuling Nu bara här om veckan Sådana som eh, Hade fiffla med Någon sån här betalsystem Så att när du köpte eh, De här grejerna så gick inte pengarna Till den som hade gjort den Utan det gick till De här då, så, så, det, det, förekom, det, det är som jag säger Det förekommer brott i den här världen också är det, om, alltså, du, om, om du gör ett brott i den där världen Mm. Skickar de dig till riktiga polisen Eller blir det second life polisen Att du kommer liksom in i ett second life fängelse I fyra, fem år För jag tänker det skulle jag kunna hantera <laughs> uh, Nej, det är henne. men det som händer är att du blir utslängd Och ditt konto tas bort Okej okay. Ja det är också värt att riskera För några tio miljoner US-dollar Du är lite sugen alltså ja, fan, Jag skulle kunna tänka mig samma ihop Ett gäng av Corvcast-lyssnare Och så bara sitta i tre veckor Och platt ner en så riktigt Oceans 11-stöt liksom. Vi utgår från Lenas pub Sen glider vi ner i kloksystemet, går bort undan banken, kommer vi upp, snår alla Second Life-pengar bara, lägger dem i ballonger, fyra upp dem i himlen, åker upp till himmelslottet och hämtar pengarna två veckor senare. Det där mm. Något sånt där liksom, det hade varit kul. Det, det måste du bara försöka. Får vi du, får, du får väl låna en gubbe av mig Och komma in och hälsa på någon gång Ja, jag ska, jag ska faktiskt eh, testa någon gång Om det går, vadå, mm. man, går det inte att göra en egen gubbe gratis? Eller? Jo, jo, jo, absolut Jag tänkte om du bara sådär tvärtvärt Ville testa Så har jag en gubbe att låna ut <laughs> Coolt <laughs> det Nej, men Jag ville göra, göra in som är så jävla cool eh, Som jag mig själv Men eh, det, det var bara att det funkar på min dator Men annars hade ja. det hade faktiskt varit en väldigt kul grej Att göra med ja. Det verkar vara ett skönt gäng, för jag för mig, som lyssnar på korvkasten Och eh, jag kan tänka mig att det finns fler än jag som är lite, alltså, på något sätt ja. kanske ordet är intresserade. Jag vet inte om det är riktigt det rätt ord, men, ja, så här, men fascinerade ja. av den världen i alla fall. Så ja. att vi skulle kunna få någon guided tour av dig någon dag. Vi möts upp vid den där vägkorsningen ja. mellan ja. vänster och höger. Och sen följer <laughs> vi dig på någon säker utstakad linje. Och sen är det frågan då åt vilket håll ni vill gå. Ja, men det blir antar att det liksom blir en, så här, en klar vänster sväng i början, och så glider man runt, och så säger <laughs> vi till alla så här: att efter, efter 22, då glider vi lite mer åt höger. Så ni som, ni som vill dra ja. hem, ni kan logga ur nu. Jag tänkte ju det då när. För, alltså då när jag kom in allra först Så var jag ju väldigt ambitiös För att hitta den här eh, Mötesplatsen då för de här kvinnorna Så jag intervjuade ju eh, Mycket folk eh, om det här Med hur funkar det och kan man göra så här Och så, och så. var väldigt sådär eh, Och eh, Ja det berättade jag ju för dig också förra gången Vi pratade att mitt, mitt stora bekymmer Då det var ju vad 17 ska man ha på sig mm. eh, När man träffar De här Alltså de här riktiga människorna som jobbar på svenska institutet till exempel Därför att det är ju mycket så att kvinnor i den här världen är otroligt kvinnliga Och när du, när du säger kvinnligen så menar du något väldigt specifikt lite. tror jag <laughs> Med väldigt stora tuttar och väldigt lite kläder kan jag säga. Aha, ja. mm. Till och med Eller de så. som jobbar på svenska ambassaden och <laughs> sånt där nej de, nej de som jobbade där hade faktiskt t-shirt Okej okay. mm. Men då, var ju jag, då hade jag ju inte börjat satsa på pengar än, så att jag var ju liksom hänvisad till de här gratiskläderna. Och de var väldigt små. Kan jag ah, <laughs> men jag hittade någonting till slut så här känner mig. Nej, men i alla fall så, jag, jag pratar runt det här med lite olika människor. Och, eh, men sen så släppte vi i alla fall den här idén. Och efter någon månad då, när jag insåg att och herregjösses här träffar ju folk Andra och de blir kär och de gifter sig Och de skiljer sig i den riktiga världen Och det är ju en stor härva med sånt Så tänkte jag så här Tänk om jag hade då lockat in De här 40-50 kvinnorna I den här världen Med allt då vad det innebär Så hade jag ju när jag kom till stan Nästa gång blivit jagad med kniv Av deras män <här> För någon liten sån där skandalhistoria Hade ju säkert hänt i en sån ja, ja. Nej det är inte så bra att bli omskriven I lokalpressen nej. som en bordellmamma I Second nej. Life eller någonting <laughs> nej. Så att Jag kände att det var ganska tur Att det inte blev någonting av med det där projektet Nej det är nog viktigt att man kan hantera Den friheten och den fantasi Man får där liksom. Ja vi får väl se, det kanske blir något besök där i framtiden får ja, vi väl får se. Det. Finns, det, finns det något bra sätt att bara typ man kan få en hel säck med gratis kläder eller någonting som man kan ja, ja, ja, få lite att välja mellan De gratis affären Ja, då. Affär ja då. det. är min kamrat specialist så Jag så där bussar en och på män som sånt Vi får se Ska vi, ska vi kanske gå in och prata lite om dina framtidsplaner? Du håller ju på att gå igenom den här hemska processen som är iTunes Authentication. Jag vet inte vad det är ordet. Där. Authentificer ah, det finns ett ah. ord som handlar om att iTunes kollar upp det. Och... kanske? Nej, jag vet inte. Skit, ja. Vi får forska i vad det är. Vi får skriva upp vet... det på någon hemsida någonstans. Ah, Men det, ah, det, det, <laughs> den processen du genomgår nu och sen ska du ju börja sända. och jag förstod ja. det som att du skulle göra en, en slags podcast-serie med temat egoism. Ja, det ska jag göra. Vad är det som intresserar dig så mycket med egoism? Alltså dels är egoism ett eh, ord som väcker känslor. Eh, och dels så kan man ju, folk kan ju reagera otroligt negativt och tycka att ha egoism då ska man trampa ner folk och bara liksom köra sitt eget race men för andra så är det väldigt positivt, så här, ja liksom det är bra, det är så måste man tänka och därför så tycker jag att det, det blir som en, en intressant konflikt där, bara i ordet mm. eh, men sen så handlar ju eh, det här för mig handlar det ju om att jag faktiskt gick in i väggen och vad berodde det på då? Ja, det kanske berodde på att jag inte var tillräckligt egoistisk Att jag inte tänkte på mig själv Så så tänker jag ja. Fast jag drog ju det där till sin spets då eh, Naturligtvis Så att jag var eh, egoistisk väldigt effektivt <här> <här> Och det var inte så lyckat heller Så att, det är väl lite sådana aspekter ja. Jag tänkte prata om Och sen så ska jag ju naturligtvis bjuda in lite Gäster och sånt här som ska prata om det här då så småningom Sen vet man ju inte Det kan ju dra iväg och bli vad som helst i slutet Ja det brukar bli så före eller senare ja. Tror mig Man ja. tänker på ett sätt Och sen blir det något annat Men ja. man, ska, man ska göra det man känner för det man gillar Och det man klarar av Ja, ja men så är det Va? Och kanske alltså Jag siktar väl kanske på ett i veckan Eller någonting sånt ja. Ja, men det är skitbra vad, vad heter det om man vill gå in på din sida. Den podcasten kommer att heta Kvistlenas transistor. Och om jag förstår det rätt så är det väl även namnet på din blogg. Ja, bloggen heter det och den finns då på kvistlena.wordpress.com. Så att där har man. Och det kan man googla på och sånt där och se om, ja. och både för lite intressanta vardagsbetraktelser. Framförallt så tycker jag. Det är ett bra koncept Jag har faktiskt inte det finns, nu, Jag tror inte det är du som uppfinner det Det finns säkert andra som gör det Men äh, jag gillar faktiskt skitmycket när när idén med att ha en, en ljudblogg ja. det... Alltså det finns ju Många som har Videobloggar Ja det har jag sett Eh, och då kände väl jag att man liksom sitter här i pyjamas Och med håret på ända så känns det väl inte som skitkul Att göra en videoblogg Nej man måste ju kunna slugga men... upp sig lite kanske <laughs> Ja och då kände sig Nej jag orkar det, orkar man inte Men, men så då blev det radio istället ja. mm. Du jag ska ta och önska dig ett... Skit stort, lycka till med, men inte videobloggar, det skiter vi, utan med ljudbloggar, med podcast mm. med sidan, med egoism och att vara egoistiskt med alla dina showar i Second Life och sånt där, får vi väl se, jag, jag misstänker att vi kommer att höra igen i framtiden på ja. ett eller annat sätt det tror jag också, ett ljuvligt nöje att ha dig med Lena, mm, tack så hemskt mycket det var jättekul att få vara med yes. eh, mm. har, har du, kan inte du ge ett sista så här? nu ska, vuxet Ge ett vuxet råd Till våra ynglingar Och så lyssna på det här Någonting som en, en vis mamma Skulle ha sagt till dem Men vet du alltså jag har, en, jag har egentligen bara en vishet Som jag lever efter själv yes. eh, Och det är det är aldrig för sent Alltså man får vara Galen och göra precis vad man vill Fast man är över 50 som jag är det är den tror rätt bra på mig också. Det, det, det, det passar perfekt. Ja om man säger så här för tio år sedan då, då, då lyckades jag kräcka ur mig till någon och så säger så ja alltså, det var ju synd att man aldrig lärde sig att spela något instrument Ja, så här, Jaha, sa hon är det för sent nu då. Ja det måste det vara liksom. Nej så hon varför då? Det är det ju inte alls. Nu startar vi ett band så och så gjorde vi det. Så vi hade ett litet tantband där Som var ute och spelade ja, på dag. Vad läckert. Du är full av ja, överlaskningar så, Ja men alltså och det, och det, ja, Nej jag tror på det Det är inte för sent Men man kan inte tänka så Ja det där skulle jag ha gjort När jag var ung Eller det där skulle jag ha gjort för tio år sedan nej, men gör det nu Så det var mitt råd Ljuvligt Tack så jättemycket Lena Ha en fin fortsättare Tack Hej då. Jag vänta lite nu, dra i handbromsen. Vad då hade, hade de gjort en Carl Bildt-gubbe då också. <laughs> så, nå, så någon liten datornörda har fått pengar för att sitta och rita en gubbe som ser ut som Carl Bildt. Det här, du, det här är rätt flippat. Du förstår det, va? Du, du säger det som att det är helt normalt. för, för mig som aldrig har hört det förut så är det här rätt sjukt, liksom. Har du, har du några poliser där också? Eller eller kan du vara polis själv? Om jag går in och bara går och ställer mig mitt på golvet och bara drar fram en liksom, stort rött mål och bara skriker: Balle, balle, balle, balle, balle i chatten. Kan du på något sätt eh, ge mig kicken då? Kan du, har du nog med sig riktigt tåkigt som det har hänt? Jag vet, eh, du är lyckligt gift och familj och sånt där. Tänk dig för nu. Det kan vara så att mannen liksom slår på det här på jobbet någon dag så du behöver liksom inte berätta om de här. Eh, Estniska liksom Supersnygga hunkarna som du chatte med på natten Utan ta, ta det lite mer där säkert. Hör på den här då Jag sitter, jag har gjort en egen gubbe Som sitter i min bar Och På något sätt kan man få att min gubbe ser jättelössen. ut. Så jag sitter och ser jätteledsen ut. Det kanske är en nu i mitt huvud. Och, åh, vad tungt det är. Och till slut så går folk fram och pratar med mig så här. Och, och så börjar jag prata om att det är det min flickvän. Hon är här också. Och där är en tjej som sitter vid ett annat bord med en annan kille. Så bara, vi har varit tillsammans i fyra år i verkligheten. Men nu sitter hon i rummet bredvid liksom. Och bara har börjat bli kär i den här killen från Spanien där liksom. Och, och hon är då med på det så bara Och de bara, bara kan du inte Kan inte du gå över och snacka med henne Och så får folk så här gå och försöka medla Mellan oss och, <går> Mellan mig och den här fiktiva tjejen Så att vi sitter i varsitt rum Hon sitter 20 meter bort liksom Och jag är jättedeppig Det blir kul